Fältmarschalken ville uppenbarligen inte ha trupperna uppställda på linje. På en direkt fråga om hur folket skulle ställa sig blev svaret Det skulle stå i kolumner som de marscherat. Gyllenkrok lovade att rätta till detta och red tillsammans med sigrot iväg för att ge orden om uppställning i kolon till de olika förbanden. Den svenska ledningen tvekade och visste inte riktigt vad den skulle ta sig till. Lite avsidigt från de andra stod Rensköld och piper jämte kungen. Karl var redan upplyft i båren. De tre diskuterade läget och huruvida man skulle gå till attack eller inställa det hela. Överraskningsmomentet hade fallit bort. Det var inte längre tal om någon snabb rusning genom reduttsystemet. Nu måste man istället slå sig igenom. Problemet var bara att man inte var förberedd för det sista alternativet. I de ursprungliga planerna hade det med all sannolikhet aldrig ingått några tankar på stormning av befästningarna i redutsystemet. Trupperna var därför inte heller utrustade för ett sådant företag. Gravarna och vallarna kring redutterna var svåra att ta sig förbi. En stormning krävde många olika attiraljer. Stormstegar, knippor av ris, faskiner att fylla igen gravarna med. Klätterrep som fästes med pålar handgranater. Det var material som trupperna måste göra själva en god tid i förväg och sedan föra med sig. Till en stormning av redutterna krävdes dessutom helst tungt eldunderstöd i form av artilleri och något sådant understöd stod ej att få. Bland de tusen och åter tusen infanteristerna och ryttarna fanns det bara ett litet fåtal pjäser. Hela den artilleristiska styrkan svenskarna förde med sig ut i slaget bestod av fyra trepundiga kanoner och fyra ammunitionsvagnar betjänade av runt trettio man, handlangare, konstaplar, styckjunkare och kuskar. Alla klädda i artilleriets oansenliga grå rockar med blå strumpor och svarta hattar. De stod under befäl av kaptenen Hans Klerkberg och en fänrik vid namn Blyberg Klerkberg hade förr varit vid flottan. Som ung hade han rest kring i Holland, Frankrike, England och Spanien och bland annat lärt sig navigation och fyrverkeri. Hans underhuggare, den 40-årige södermanlänningen Jonas Blyberg, hade en mer konventionell karriär i armén bakom sig. Han hade börjat vid artilleriet redan 1687. Det var en klen skara med likaledes klen utrustning som stod och väntade vid infanteribataljonerna för att understödja deras anfall. Att det svenska artilleriet var så svagt är mycket förvånande. Detta vapenslags roll i krigandet höll på att öka och artilleriet var väl använt något som kunde ha direkt avgörande betydelse i ett slag. Fältartilleriet bestod i regel av rätt lätta pjäser. Vanligen mellan tre och sex punds grovlek. I undantagsfall upp till tolv pund. Parentes. Benämningen pund kommer av den projektil mätt i viktenheten pund. En pjäs var kapabel att slunga iväg. En trepundig kula vägde cirka ett och ett halv kilo. En tolpundig 6 kilo. Slut parentes. var korta, mynningsladdade och slätborrade- vilket gjorde att de bara användes för direkt eld på rätt kort håll. Även om deras maximala skottvid kunde uppgå till över tusen meter var eld på sådana avstånd inte effektiv då träffsäkerheten var dålig. Parenthes. Sådan eld kunde dock om inte annat brukas för att få större slutna förband att flytta på sig. Slutparentes. Den effektiva skottvidden låg på avstånd mellan 300 och 400 meter och uppemot halva kilometern. Men om räckvidden inte var allt för stor var dock eldhastigheten relativt hög. I bästa fall kunde en lätt kanon skjuta av 6 till 8 skott. På samma tid det tog en enskild soldat att ladda och avlossa ett skott med sin musköt. För grövre pjäser på tolv pund eller mer var dock eldhastigheten låg. I runda tal tio skott i timmen. Små pjäser på tre pund däremot kunde med hjälp av specialammunition, så kallade gesvindaskott ett slags kombinerade krutkarduser och kulor som förenats med tyghörgen, slutparentes, klara av många skott i minuten. Den ammunition som användes var på avstånd över 200 meter först och främst solida kulor av järn. Man varnade i allmänhet för att sikta för högt så att kulorna gick över målet. Man skulle istället rikta mot knäna på folket eller under buken på hästarna för att kunna tillgodogöra sig verkan av rikoschetten. Dessa kulor av järn kom flygande med en fart av 200 till 250 meter i sekunden, vilket innebar att man kunde se projektilen när den kom emot den. De kunde göra en ryslig skada. I dessa tätt packade grupper av upprättstående människor skar deras järnhugg genom alla led och en enda kula kunde dräpa och stympa över 20 man på en gång. Effekten av dessa kulor på den mänskliga kroppen var fruktansvärd. Armar, ben och händer kunde utan vidare klippas av och huvuden kunde lätt sprängas i atomer. Den mjuka mänskliga kroppen med dess spröda förening av ben, senor, brosk och muskler kunde vid en träff klyvas i tu eller slås i bitar kvarlämnande endast en samling köttiga ben. Kulornas kinetiska energi avtog visserligen efter en viss sträcka men det gjorde de ingalunda ofarliga. Om man nuddades av en dalande kula kunde man i bästa fall klara sig undan med fula krossskador eller brutna ben. Även de kulor som rullade omkring på backen, likt små svarta bollar, kunde skada ens fot allvarligt om man fick för sig att stoppa dem. På kortare avstånd, framförallt under 200 meter, använde man kartescher eller druvhagel. Det var en minst lika gräslig ammunitionstyp och förfärande effektiv. Kartäscher var höljen av papp, trä eller järn fyllda med blykulor, skärvor av flinta eller helt enkelt gammalt skrot som avbrutna skruvar rostiga spikar och annat smått och gott. Parentes man brukade då säga att man sköt skrot. Slut parentes. Druvhagel bestod av ett hölje Företrädesvis av tyg som var fyllt av runda kulor av bly Grupperade liten glas i druvor Därav namnet När dessa brutaliteter användes Kom pjäsen att fungera som en enda stor hagelbössa Vilken gång på gång sprutade täta tjutande skyar av projektiler In i de fientliga leden De dödade och skadade många fler än vad rundkulorna var kapabla till Och användes därför när helst man hade en chans med sin hartnär, kulspruteliknande effekt kunde kanoner med sådan ammunition mycket starkt bidra till att avslå eller understödja ett anfall. En tredje typ av ammunition var granaterna. De var ett slags ihåliga järnkulor, försedda med en laddning av krut och en lunta som avsåg att få tingesten att detonera på önskat avstånd. Parentes. Granater användes dock framförallt vid belägringar. Och fann sällan något bruk i slag Slut De sköts nästan alltid med hjälp av mörsare Mycket korta pjäser med grov kaliber Eller haubitser Ett slags mellanting mellan kanoner och mörsare Parenthes. Båda dessa pjästyper hade i motsats till kanonerna en kraftigt krökt kulbana Slut